Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. December 5-e van itt a WLSU fm ben a Radgezjárdó magyar nyelvi adásán. A rádióban a könnyeken, a 88.7-esen foghatják az adást. E-mail címünk WWW New Jersey, pontosabban a között WRSU. Van e-mail címünk is. Magyaróra, Kukac, Jahudat, Komere címre megírhatják véleményüket, kérdéseiket, javaslataikat. Fenn vagyunk a Facebookon is a Radgersz Magyar Rádió címén. Szeretettel köszönti ismételtem, mondom a műsorvezető, szerkesztő, Rózs Ildikó. A mai műsorunk minden témája valahogyan kapcsolatban áll a Mikulással és a Mikulás várással. És hogy ne csak egyedül várjam a Mikulást, egy Mikulás hívogató műsora, Meghívtam nagy lányomat, bán Nórát, hogy kísérjen el, hiszen ő bizonyára koránál fogva is többet tud erről. Szervusz, Nóra! Köszönöm, hogy velem jöttél. Nagyon szívesen. Mond csak el a hallgatóknak, hány éves vagy? Nyolc és fél. Mit gondolsz? Hány éves korban a legizgalmasabb várni a Mikulást? Öt. De mindig, amikor karácsony jön, akkor én... Valami és fél vagyok, úgyhogy öt és fél. Öt és fél? És miért volt öt és fél? Miért pont akkor? Nem tudom. <gül> Te még most is izgatott vagy, hogy lesz-e valami a csizmádban a reggelre? Igen. Biztosan megértem az az ajándékot, hogy minden gyerek megvallom, neked én nem hiszek a virgácsban, virgácsot azok szoktak kapni, akik rossz gyerekek. Szerintem nincs rossz gyerek. Csak időnként véletlenül rosszul viselkedünk. De nem rosszaságból, igaz? Nóra hevesen bólogat. Igen. Térjünk vissza a programhoz. Most a szokásomtól eltérően nem mondok konkrét időpontokat a különböző témákhoz, csak annyit, hogy az egész műsor a Mikulással kapcsolatos, és hogy nem csak gyerekeknek szól, meg annyit, hogy semmit sem kell komolyan venni, kivéve híreket és néhány fontos információt a Mikulás történetéről. A műsőri ismertetés után hírek házunk tájáról és Magyarországról, aztán Mikolásnap a történetéről és a Szent Miklós eredeti legendájáról. Felolvasok egy süteményreceptet is, majd egy kicsit tájékoztató ismét pár hónap után az almáról. Majd a Mikulás virágról is találtam egy cikket, és meghallgathatunk egy Elméletet az érd érdekes fizikai számításokat Mikulás közlekedéséről és lehetőségeiről. Majd lesz Kabaré, a fényel sötétedő kislány és a Mikulás cimmel, és ezen kívül versek, versesmesei és sok zene lesz még. Térjük át a hírekre. Hogy kezdem, hogy remélem, mindenki remekül érezte magát a Mikulás programokon, amit mindenfelé rendeztek a mai napon, mi is nagyon jól éreztük magunkat az egyiken, a Nórával. És még nincs vége, az otthonokban ma este várható a Mikulás. Egy hír az, amit az MT adott ki 2010. december 3-án. Ezt a nevet sokat gyakoroltam, remélem ki tudom mondani. Jolup, Jolupuki. A Finn Mikulás pénteken Magyarországra, Magyarországon landolt. A Finn, Rovaniemi városából érkező lapföldi Mikulás a Malév fedélzetén repült Magyarországra, hogy számos helyszínen hallgassa meg és teljesítse a gyerekek kívánságait. Az APO magyarországi programjában számos állomás szerepel. A többek között találkozhatnak vele Veszprém és Ajka lakói, a Vörösi Szabkárosú területek teljen érő gyerekek, de ellátogat több gyerek kórházba, a vakok intézetébe és a Mikulás gyárba is. A Mikulást egyebek mellett Harriet Lonka, a finugóra fin Kulturális és Tudományos Központ Kulturális Ataséja, a Lőrőnci óvodások és a alapítvány kis betegei fogakták a repülőtéren. További hírek amerikai házunk tájáról. A Lorenti Zsuzsonna és az ötödik számú Bornemissa Gergely cserkész csapatok szeretettel meghívják önöket Mindenki Karácsonya című vigiliára. 2010. december 19-én lesz, vasárnap délután, három órakor a Szent László templomban, 215 össze Street, New Brunswick. Az időn, idén már 17 szer rendezik meg a karácsonyi vigíliát együttesen a New Brunswick és környékének magyarságával. Majd egy másik hír, 2010. december 11-én táncház lesz 7 óra 30-tól 11 óra 30-ig este a Magyarházban, New Yorkban. Az élőzenét az életfa együttes szolgáltatja. December 12-én a vers hangja Irodalmi Kör szeretettel hív és vár minden karácsonyt váró és énekelni vágyó verskedvelőt. karácsonyi zenés-verses énekes műsorára. A műsor szereplői az Irodalmi Kör aprója, nagyja és a rendező Harkó Gyöngyvér. Az időpont még egyszer december 12-én délután 4 órakor lesz a Heritage Center-ben, 300 Summer Street, New Brunswick. Következő esemény, karácsonyi bál lesz a Magyar Atlétikai Klubban december 18-án délután 5 órakor a tánc. Éjfélig tart, zenét paptivadal szolgáltatja a helyszín, 233 Samassus Street New Brunswick a Magyar Atlétikai Klub. Még És most meg ekkor zenét, judist és a zenemanok. Én az előző híreket. A karácsonyi bált a katolikus egyház szervezésében, a katolikus egyház szervezi, őlbei Máriánál lehet érdeklődni. Tehát az az esemény, amiről azt mondtam, hogy december 18-án délután 5 órakor lesz a Magyar Atlétikai Klubban. Van itt még két hirdetnivaló. Emlékszel még cimmel, hagyományos magyar néptánc és extravagáns zene műsor lesz a jövő évben már, 2011. január 16-án 3 órakor az Életfa és a csűrdöngölői népi együttesek, vagyis népzenek adják a zenét. Kiváló esemény, nagyon sokat lehet tanulni, táncolni, aki már tud, taníthat másokat, be lehet szállni a, a gyönyörű teremben, amely egyébként 1300 befogadó képességű. Már fognak a jegyek, kérem, hívják a 973 539 8008-as telefonszámot, akit érdekel a, a műsor. Még egyszer elmondom a telefonszámot. 973... 539 8 -008. tehát az életfa és a csürdöngölő együttesek adják a műsort és még egy hirdetni hirdetnivaló halászlévásár lesz ha, az ön, ha ön vagy családja szereti a finom magyaros halászlevet, ráczpontjót vagy harcsapaprikást, itt a remek alkalom, hogy karácsonyra az ünnepi asztalra kerüljön egy frissen gőzölgő ünnepi fogás a megrendeléseket December 15-ig lehet leadni Pap Zoltánnál, aki egyébként kiváló, nagyon finom ébédet főzött ma a Mikulásváráshoz. Az ő telefonszáma 908-as, 616-4407-es. És most térjünk át a Mikulás történetére. Az ajándékoztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak a Lícia, Lícia római provinciában fekvő mirapüspökének népies alakja. A modern magyar néphagyomány szerint december 5-e éjjelén, december 6-a hajnalán meglátogatja a gyerekeket, és ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. A szintén használatos télapó kifejezés a XX. század első harmadában keletkezhetett, már a két világháború között is használták a mikolás szó szinonimájaként. A Nemzetközi Szent béke béketanács európai képviselő Farkas Imre jegyezte le Szent Miklós eredeti legendáját. Ebből olvasok fel. Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiai Anatóliában, Patara városában született egy gazdag család gyermekeként, Már gyerekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyerek árvaságra jutott. Ezért a szüleitél örökölt hatalmas vagyonával Patara érsekéhez, aki egyébként apja testvére volt, a város kolostorába költözött. Az ő felügyelete mellett nevelkedett, és gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet. Majd iskoláinak beszöpfejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte ember Emberszeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáigba foglalni a nevét. 2270-ben, elnézést, 270-ben Jeruzsálembe tartó Zarándok úton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált. Zarándok útról visszafelé betért imádkozni Anatólia An fővárosába, Miravárosba, ahol legendás körülmények között püspökké választották. 52 évig volt püspök. A szeretete a gyerekekkel, az emberekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspöküknek, de még vezetőjüknek is tartották. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretett, és szeretetet hirdetett teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amelyet szembe került az egyházzal. Halála után ezért az engedetlenségért egy időre ki is tagadták az egyházból. Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is, ami valójában megtörtént. A Kolostor szomszédságában élt egy szegény nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betévő falatra is alig jutott. Volt három lánya, három férhez menés előtt álló lánya, azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá a miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték, csoda történt. Majd egy év múlva, ugyanebben az időben, még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisijedtek, mert lépteket hallottak az ablak alól, akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkolva talált az ablakot Miklós Püspök. Ekkor felmászott a sikla oldalban épült tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány akkor tette Haris a kandalószerű tűzhelybe száradni, és az pont beleesett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, a hóborította Taurus hegyről, mivel mindig e, ilyenkor télen történtek ezek a csodák, hogy maga a télapó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök, ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, ami a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott püspöknek egy szerencsés e, üzletet követően. De kiderült ez abból is, hogy december 5-én, a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adokozása élt a nép elnevezte Noel babának, ami azt jelenti ajándékozó apa. Hosszú, békés öregkort élt meg a legenda szerint lelkét. 342. december 6-án angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretete küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást. És most hallgassunk meg egy zeneszámot. Az a cím, hogy Levéle Mikuláshoz. Sajnos kettő hiba van benne, de én mégsem hagytam ki a műsorból. Egyszer ugrika. A, a lemez rajta, és az utolsó szótagot azt hiszem együtt közösen kell majd énekelnünk. 국민 emberthet, lehetsz, lehetsz merictedым. Nagyon kedves Dan, nagyon szeretem. Nézzük meg, mit lehet csinálni a Mikulás csomag tartalmával azon kívül, hogy felfajjuk helyben. Mi is az, ami Mikulás csomaghoz illően biztosan lesz a csomagban? Nóra, szerinted? Alma, dió, magyaró. Bizony, és ha valakinek nagyon sok van belőle ilyenkor, finom dolgokat lehet belőle készíteni. Nézzük csak. Először, hadd meséljek egy kicsit az almáról. Nóra, tudtad, hogy Fajtájától és érettségétől függően egy nyers alma a napi C-vitamin szükségletünk 12-60%-át fedezi? Nem. Nem tudtad, most már tudod. A szénhidrátok olyan formában találhatók meg benne, hogy cukorbetegek is bátran fogyaszthatják. Az almában lévő kalcium a gyerekek csontrendszerének kialakulásában, az idősebbeknek pedig a csontritkolás megakadályozásában meg segít, Valamint kedvező hatású az ideg és agysejtek működésére. Magnézium és kálcium tartalma együttesen az érrendszer teszi ellenállóvá. Székreketésben szenvedőknek reggel üres gyomorra ajánlják az almafogyasztását. Meghámozni nem kell, mivel az értékes C-vitaminok és a rost, anyagok a, hol találhatók? A héj alatt. héj alatt, ugye? Az étkezés előtt fogy elfogyasztott alma megindítja a gyomornet képződést, étkezés után pedig letisztítja a fogak felületét, ellepő ételmaradékot. Az alma rágás köztudottan erősíti a fogint. A reszelt nyers alma mézzel, citromlével, keverve esetleg reszelt sárgarépával gazdagítva, kitűnő immunrendszer erősítő és remék, remek arcpakolószer -arc is ezt mellesnek megjegyzem. És most jön egy recept, mézes töltött alma fagyival. Hozzávalok. remélem van önöknél papír és ceruza, tudok diktálni. Hozzávalok négy szemére. Négy nagy alma, négy evőkanál mazsola, négy evőkanál mogyoró vagy dió, két és fél teáskanál méz, és egy evőkanál citromlé. még egyszer gyorsan elmondom. Négy nagy alma, négy evőkanál mazsola, négy evőkanál mogyoró vagy dió, kettő és fél teáskanál méz, és egy evőkanál citromlé. Elkészítése. Az almákat megmossuk, kalapjukat levágjuk, és magházukat alaposan kiváljuk. A mazsolát megmossuk, és megszikaszjuk. A mogyorót, vagy a diót összevagdaljuk. A sütőt 225 fokra előmelegítjük, ezt pontosan nem tudom, hogy mennyi fahrenheit. Az elkészítés a mézet vízzel a duplájára higítjük, összekeverjük a mazsolával, a dióval és a citromlével. Az almák üregébe töltjük és tűzállótára vagy zománcos tepsibe ültetjük. Forró sütőben az alma keménységétől függően 15-20 percig sütjük. Melegen vanília fagylaltal vagy pudingal tálaljuk összefut a nyálaszámban felnőttek számára valami hasonló másik recept van itt 5 a dióbél 5 a mogyoró négy nagy savanykás alma 3 evőkanál mazsola, 1 evőkanál a formához, 8 evőkanál barna cukor, és másfél deci fehérbor és két deci azért mondtam, ez gyorsabban, mert olyasmi, mint az előző recept volt, és Annyi a különbség, hogy amikor beletesszük a tepsibe az almákat, akkor azt a másfér deci a, a tepsi aljára kell önteni, és úgy kell betenni a, a, a sütőbe. És most, elnézést, már-már szokásom már vált, hogy a műsorban valakinek küldök egy dalt. Most már tudok csemegézni a Facebookon, ahol már több mint 400 ember tagja a Radgesz rádió csapatának. A mai kiválasztott... Ludván Noemi szombathelyen. Neki küldjük a kö következő számot sok szeretettel. színetel Dóra és Bereczki Zoltán énekli, énekel egy bizonyos Rudolfról. Tudod, hogy ki az a Einstein? de arról tudsz hogy a szuper ki volt? Metán Antti, metán ne. Bombi, talán Herbert vagy Norbert? Oh, legyen Rény, legyen szerény, Irén esetleg. Oh, az tudni, hát meg. Egy bizonyos Rudolf a jábor szarva. Ja, ő Nagyon fényes orral Beszélték, sőt azt is mondták róla, hogy már szint az összes többi szart, neki folyton gunnya szólt. A fény, így szegény, szegény Rudolf, kimaradt, ha játék volt. Ám de aztán jött a tél, szólt a tél a pó. Rudolf, igen, Rudolf, rád most szükség lesz. Jöjj, és a szánom, elvezet. És lám az összes jávó, nagyra tartja már. Rudolf a fénylő orvú Rögtön fényes hősénő Szállt az apró álgancs az orv felett Az orvágy a fény a mivel a és húzta a szállt valódi hősé vált, Rúdolf büszke orrát megcsodálhatunk gyorsan Mivel a pontos mása már panoptikus a szól a címlap uh, S szivarozik, mert hogy sztár És a tanulság ebből Nos, az összesen csak ez Mindkinek korra fényes Egy napon még híres lesz Hogyha orr legyen mindig fényesen Hogyha csörök van, ápolt gondosan Ha pedig ormányos, légy s most pedig a Mikulásvirágról. Az Európai Mikulásvirág Nemesítők Szövetségének felmérése szerint a karácsonyfa és az égő után a csillagok és a csillagszegű szerű Mikulásvirág a legfontosabb karácsonyi jelkép. Manakse manapság a Mikulásvirágnak valódi karácsonyi kultusza alakult ki több országban is. Az első szobanövényként tartandó, tartható Mikulás virágot az 1950-es években nemesítették. Ezt követően ez a télen virágzó disznövény rövid ala idő alatt a karácsonyi ünnepek állandó részévé, jelképévé és dekorációjává vált. A felmérésben résztvevőknek közel 84%-a nyilatkozta azt, hogy volt már karácsonykor Mikulás virág az otthonában. A rendkívüli népszerűség oka egyértelmű. Csillagalakú felle, felleveleivel a Mikulás virág tökéletesen illik a karácsonyi szimbólumok közé. Klasszikus piros és zöld színe is alkalmasát teszi erre, hiszen a piros és a zöld az advent és a karácsony hagyományos színe. A zöld a téli időszakban az élet reményének, valamint a hűségnek a jelképe, míg a piros a megváltó Krisztus vérére utal. Ezért van nagyon fontos szerepük ezeknek a színeknek a karácsonyi díszítésekben. Bár a Mikulás világ ma már sokféle színben és formában kapható. A klasszikus, piros és zöld színösszeállítás messze a legnépszerűbb köztük. A választadók 74%-a kedveli jobban a piros mikulásvirágot a fehérnél, vagy a krémszínűnél, illetve a rózsaszínnél. Nóra, mi, nekünk milyen mikulásvirágunk van? Krémszínű. Krém Krémszínű, igen, azt fogjuk ma hazavinni. Vaskos zöld lombozat, erős színes fellevelek, bimbós virágok és finoman elágazó gyökerek, megfelelő a körülmények között tartva, ilyen a mikolás virág. Ragyogó szépségét az ünnepek után időszakra is megőrizhetjük egészen új évig. Vaskos, zöld lombozat, erős színes fellevelek, bimbós virágok és finoman elágazó gyökerek, megfelelő körülmények között tartva, ilyen a Mikulás virág. A lankadó, sárguló vagy lehulló levelek, annak jelei, hogy valami nincs rendben a növény ápolása körül, olykor már a vásárlás előtt, ám a tünetekből minden esetben kiolvashatjuk, hogy mi állhat azok hátterébe. A lankodó, sárguló vagy lehulló levelek annak a jelei, hogy valami nincs rendben a növény ápolása körül. És ünnepi dekorációként a Mikulás virágot kombinálhatjuk tobozokkal, ágakkal, és egyéb viszítők, kiegészítőkkel, attól függően, hogy milyen enteriőrbe kívánjuk helyezni egészen biztos, bármilyen környezetben teli az új baroktól a high-techig. Most pedig kérjük, térjünk át egy kicsit viccesebb uh, zene csoportra az irigy egy előadásában, hallgassuk meg a hulla Pejhes. Hulla bay es fébo. It it it it it télag, Minden it A kapja el, ha látja, amerre reggelig, minden tárca eltűnik. A tiflit vesz a télapó, a bűntársa már várja. Amerre jár a minden tárca eltűnik. A tiflit vesz a télapó, a bűntársa már várja. Hallgassunk meg egy érdekes fizikai okfejtést a Mikulás közlekedéséről és annak lehetőségeiről. Ne vegyük túl komolyan, ezt sem. Jelenlegi tudásunk szerint a rénszarvasok egyik ismert fajtája sem képes repülni. Igaz, a kutatók szerint még körülbelül 300 ezer élő szervezetet kell tanulmányozni, hogy ezt biztonsággal kijelenthessük, de ezen élőlények többsége valamilyen rovar vagy baktérium. Így kevés az esély a felfedezésre. Ez a tény azonban nem zárja ki a repülőrényszarvansók létezését. A világon jelenleg körülbelül 2 milliárd gyerek él. Gyerek az 18 év alatti személy. A télapó nem látogatja meg a muzulmán, hindu zsidó és buddhista gyerekeket, ami a télapó munkaterhelését 85%-kal csökkenti, tehát marad 378 millió gyerek. Háztartásonként átlagosan 3,5 gyerek van, népszámlálási adatok szerint, ami 91,8 millió házat jelent. Feltételezzük, hogy háztartásonként legalább egy jó gyerek van. Téllapónak a különböző időzónák és a földtengely körüli forgása miatt 31 órája van és nem 24 arra, hogy az ajándékokat szétoszta, feltételezve, hogy keletről nyugat felé halad, ami számunkra teljesen logikus. Ez másodpercenként 822,6 lakást jelent, tehát lakásonként 1000 másodperce van arra, hogy megálljon, kiszálljon a számból, leugorjon a kéményen, lerakja az ajándékokat, a kéményen visszamászon beszálljon a számba és a következő házhoz menjen. Ha feltételezzük, hogy a 91,8 millió háztartás a világ különböző részén található, akkor az háztartásonként 0,78 mérföldet összesen 75,5 millió mérföldet jelent. Ekkor még nem számoltuk bele azt, amit 31 óránként egyszer mindenképpen csinál mindenki, valamint az étkezés, stb. Ez 650 mérföld per másodperces, az körülbelül 1000 kilométer másodpercenként sebességet követel, ami a hangsebesség 3000-szerese. Összehasonlításképpen a leggyorsabb ember által készített jármű, az Ulisses űrszonda mindössze 27,4 mérföldet tett meg másodpercenként. Egy hagyományos rénszarvas legjobb esetben is csak 15 mérföldet, ami körülbelül 25 kilométer képes futni óránként, ha nagyon siet. A játékok tömege egy újabb érdekes eredményhez vezet. Ha minden gyerek csak egy közepes méretű legócsomagot kap, ami körülbelül 1 kg, az 321.300 tonnát jelent, és akkor még nem számoltuk magát a télapót, aki az állítások szerint igencsak túlsúlyos. A Földön egy hagyományos rényszarvas maximum 150 kg-os terhet képes húzni. Feltételezve hogy a repülő rénszarvasok ennél ügyesebbek és tízszer ennyit bírnak el, akkor is 214.200 rénszarvasra van szükség, nem pedig 68 ra ahogyan azt a szemtanúk állítják. A sok rénszarvas persze tovább növeli a szánsúlyát, ami most már 353.000... És itt tovább, és így tovább. És most hallgassunk meg egy másik hónaimilit számot, a felpirosok. Nem szeretnék... Politikát belekeverni ebbe a műsorba. Én annak idején megfogadtam, hogy százszázalékosan politikamentes lesz a műsorom, de most engedjenek meg egy megjegyzést. Remélem már nem sokan emlékszünk az a dal eredetiére. hogy ne üljenek föl a provokációnak, határoljanak el a krampuszoktól. Ez mi? Azt hittem a... Egy hentes a szponzorunk, ez salon tüdő. Most áttérünk a kabaré témájára a fényre sötétedő kislány és a Mikulás. egyik nagy traumája volt a Mikulással való első találkozás. Olyan nagy, hogy sokot kaptam, így hát megszületett az a jelenet, amelyet emiatt írtam. A címe a fényre sötétedő kislány és a Mikulás. Előadja apa Hatházi László kislány Aradi Tibor. Az a piros bácsi az miért eszi a vattát? Nem eszi. De eszi. Mozog a szája. Igen, mert beszél a gyerekeknek. És közben eszi a vattát. Az nem vatta, hanem a szakálla. Miért? Mert ő a Mikulás. Hol lakik a Mikula? Az északi sarkon. Gyussi bácsiéknál, ti Nem az északi parton. Sarkon. Sarkon. Ahol a százforintos bortba szoktunk menni. Nem annál azért messzebb. Ja, és nem fáj neki, hogy eszi a szakállát? Nem. Akkor jó. Figyelj csak, gyere, kérünk tőle szaloncukrot. Nem akarok. Nem. Na, miért nem? Megégeti a kezemet. De hogy égeti. De igen, mert piros, és az meleg. Azért piros a ruhája neki, hogy a rénszarvasok messziről felismerjék. Mert nehogy megégessék vele a szájukat. Ne végetik meg a szájukat. A rénszarvasok húzzák a Mikulás szánkóját. Rémszarva? Miért ilyen félelmetes állat húzza? Miért nem a vakond? Hát azért, mert fent húzza az égen. Ég? Megégeti a kezemet. Nem ég, hanem az égen. Ahol a nap süt. Süt? Meg is fog gyulladni a vattal szájában. Nem fog meggyulladni, mert a felhők feled hideg van. Nem megy bele a cipőjébe a felhő. Nem, mert a rénszarvasok ügyesek. A krémszarvasok az olyan, mint a bocisajt vagy a póni. Olyan, olyan. Csak van neki a fején karácsonyfa a póninak, ugye? Jaj, hát az nem karácsonyfa, az neki a szarva. Fú. Jó, akkor nem a szarva, hanem az agancsa. Ja. És amikor a Mikula jó éjszakát puszíten neki, nem akad bele a szakállat. Gyere, kérjünk inkább szaloncukrot. Nem akarok, félek. A Mikulástól nem kell félni, gyere már. De az a fekete néz. Ja, hát az a krampusz. Közel ment a Mikulához és megége. Nem meg, csak fekete. Gyere, énekeljünk neki. Télapó itt van. Hol van? Az ott a piros ruhában. Megette a Mikula? Nem ette meg, ő az. Ő. A Mikulának a télapú az ki -e neki. A szinonímája. Külföldi szó? Hovaj? És óviban mi volt a jele a mikulána? Zacskó? Vagy Mit tudom én, biztos hópihe? Amíg az anyukája bele a törcsébe, hogy hópihe nem volt. el. Hát, azt nem tudom. Mert buta vagy. Nem. Nem vagyok buta. Azt se tudod, hogy hívják a anyukáját a Mikula apónak. De tudom. Nem tudom. De is tudom. Na, hogy? Mm, Írma néni. A Mikula minden gyereket ismer a világon? Igen, ismer, bizony. És bejelöli őket ismerősnek az zivivel. Meg a krémszarvasokat is? Nem tudom, lehet. És aki felnőtt lesz, az kitörli. Na miért törölné ki? Már nehogy véletlenül nekik is vigyen ajándékot. Mondtam, hogy buta vagy, de én meg okos. És most már mindent tudok a Mikulapóról, Egy ijesztő sajt húzza az égen, ami nem rokka, De hasonlít a pónira, csak büdös. És karácsonyfa van a fején, és olyan gyorsan megy, hogy közben ég. Kérek egy szalonna cukrot, de teveddel el, mert rajtad van kesztyű. Most a, a kalek együttestől a Nótás Mikulás című számot hallgassuk meg együtt. Szentettel küldöm minden gyereknek. Jó. Jön sok jóval, hegedő szóval Csellón muzsikál, csizmám tele már Mosolyog, hallgat, haza úgy ballag Lótás, mikulás, flótás, pikulás, Jön a sok jóval, hegedő szóval Csellón muzsikál Hozott nekünk egy verset, Don Donkó László leselkedő az a címe. A Mikolás egy este a sok gyerek megleste. Megleste. És mit látott? Csinálta a virgacsot, és belerakta puttonyba. Jaj, csak talán nem az hozza. Nagy csizmáját krémezte, azután megfényezte. Mit tett még a puttonyba? A sok gyerek megtudta, cipőjében mind benne, les is hónap reggára. Lesz ott minden földi jó, arra naima zöld dió. Csokiból lesz valahány, a sok gyerek válja már. Ezért titkon egy este, a Mikulás meg leste. Nagyon köszönjük, és most hallgassuk meg a Mikulás Mikulás című dalt. most a gyerekeknek egy verses mese következik. Donászi Magda a kíváncsi bocs. Macskó bácsi odujában szokatlanul nagy a csend. Téli módi aluvásra készülődnek odabent. Frici, a kis kiskölyök macó már egy hete elaludt. Mackó néni két tüskével beszögezte a kaput. Mackó bácsi leverte a makrapipa parazsát, átölelte Mackó Brumma, brumma, jó szakát. Hanem annyit izget mozgott, forgalázott, csapkodott, mancsakarma Kitépte a kockás karton húzatot A dagadó dunnaciha ásítozva kiszakadt Szálltak egymás hegyén hátán a tolpihe madarak Lelkendezve keringőztek Seje húja haja hely Frici macka táncolt Pihécske és tolpehely. A bocs orrát dörzsölgette Háromszor is habcizott Saját magát orrba vágta Mégiscsak sok, ami sok Kik vagytok és mit akartok? A két pihek kacagott Titkon összesuktak, buktak, becsapták a kisbocsot. Hó pihécskék vagyunk, látod? ruhánk puha és fehér. Mumma mama azt mesélte, a hó hideg, mint a dér. A te mamád alszik télen, az se tudja, mi a hó. Mackó nagymamát se látta, milyen jó a télapó. Gyere, pihe, hívta pehely, csúszkáljunk a patakon. Gyere, te is, csalták Fricit. Itt a remek alkalom. Frici a ugrott, fölemelte buksiát. Meséljetek télapóról, kedves pihe, mondd tovább. Télapóka öreg bácsi, hóhegyeken érdegél, jégből van a palotája, kilenc tornya, égig ér. Miklós napkor minden évben teleptömi puttonyát, mézes mázos ajándékkal szánkozik az utonát. át. Frici egyre kíváncsibb lett. Nagyon hideg na tél? Gyáva, bocs vagy, a hidegtől még a gyönge ősse fél. Frici már nem tétovázott. Bátran mondta, elmegyek, csak nem fekszem egész télen itthon, mint a betegek. Neki feszült az ajtónak, kinyitotta, nosz hát, nem bújsz vissza, fenyegette öklével a nyírfág. Frici rá se hederített, sebben lobbal kiszaladt, fényes téli napsütésben nyalogatta a havat. A két pihe elvezette a befagyott patagig, jeges hátán csicsonkáztak, csúszkáltak egy darabig hanem mikor a fák alól előbújt a téli est, frici ijedezve látta, hogy már sötétedni kezd. Pihécske is vacogott már, pehelyke is remeget, hanem ők a bocsbundában találtak jó meleget. A furfangos két mihaszna összebújva elaludt. Frici meg pityeregve kereste, hol az út? Szerencsére Szelek anyja meglátta a fákonát, hogy a havas mackó bocsot cibálják az unokák, Más haza a fellegekbe, aludjatok hajnalig. Én elviszem a kicsibocsot, bár csak tudnám, hol lakik. Meddig mentek, ki tudhatná, tán a pelyhes fellegek? Ám egyszer csak ott jártak a kilencszoros vár felett. Télapóka, kipillantott, gyorsan odasietett. Nem tudta a borzas havas bundácskában, mi lehet. Nagy nehezen lehámozta fricilőr a hósubát. Vú, voo! egy kis mackó, kerülgették a kutyák. Fényes szemű ezüst cica odafutott. Oda Miau, a kis bocsnak édes, mézes ősztejecske volna jó. Télapóka simogatta. Nem kérdezte kicsoda. Örült, hogy a megfagyott bocs oda került, épp oda. Aranyozott cica tálban kapott édes ősztejet. Télapóka szelítkeze simogatta szél helyett. Ezüst cica miákolva szívogatta fricikét, ám a kis bocs, télapókát el nem hagyta semmiképp. Fogocskázni sem volt kedve, télapónak segített. Kis zsákokra, zsomborokra kötött piros zs zsineget. Elmesélte Miklósbának, szánom bánom könyközött, hogy a kedves odójából két pihével megszökött. Nem kérdi jót csokoládét, még a lépes sem jó, csak azt kéri, odujába vigye vissza télapó. A Mikolás meghallotta a kismackó bánatot, megígérte másnap reggel, hat rénszarvas szánba fog. Legelsőnek frici ült fel, ez is cica búcsúzik, a kutyák is hűségesen kis, kikísérik a a Télapóka felrakta még három zsákját, puttonyát, a kis bocsot ölbe vette, ne fázzon az úton át. Szalad a szán, repül a szán, múlik a nap. Délután az ismerős barlang elé nesztelenül ér a szán. Ott a kisbocs úgy leugrök, mint a sebes pillanat. Nyírfaák, hogy jobban lássa, lerázza a friss havat. Élt még a legöregebb jegenyese láthatott Miklós napján télapóval ölelkező kis bocsot. Fricike a nyitott ajtón belopózik csendesen. Mockóéknál ennyi zajra nem ébred fel senki sem. Télapóka kinyitja a jégvirágos ablakot. Keze itt is, ott is két üveg méz mosolyog. Begurul a piros alma, csengődió magyarról lesz öröm, ha észreveszik Erre járt a télapó Amikor a távolodó Szarvas dalaceng A két pihe előbújik Jobbra a libben, barra leng Pihe fricit Mi az? Meg se hogy elvittünk Télországa? Szette-vette Nem csoda, hogy fricikének a szava is elakadt Egy csapásra kézre kapja a két pihe madarat Bedugja a vánkos csücskén rábicenti buksiát februárig meg sem moccan brumma, brumma jó szakát és most kedves hallgatóink itt a búcsú ideje már majdnem hat óra van hallgassuk még meg egy számot az irigy-hónamirigy irigy előadásában elemim, 30 év után Hát őrzővédő lettem És álltam ott bután Hogy mikor leszek hadnagy Ez elég nagy talány Egy reggel úgy ébredtem Hogy kilépek, én mentem Tanáltam egy fussony És piros ruhát vettem Így történt az eset Hogy fél a pónak mentem Mi van a, foszlás, a rendőr, a szomszéd, a és a Van még ünnepelő. A napő egyszer büntettem egy cippsét, oda nem szem. Ja. Köszönöm, hogy velük tartottak, kedves hallgatóink, további szép estét kívánok! A magyarországi kedves hallgatóinknak ha pedig jó éjszakát, kívánok a műsorvezetők, Ildiko és. Állóra. A következő műsor egy hét múlva lesz, ugyanígy 5 órakor itt a WRSU FM-en uh, devecseri Tamás lesz a műsorvezető, ő várja önöket sok szeretettel. A szomszéd, a gázos és a Van és ez Jó eladó voltam.